sallent 107.6 FM. S'acaba la setmana. Enrere queden les tres i les preocupacions.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 Queden 3 minuts per un quart de 8 i comença l'entre nosaltres. Per als que quedeu de connectar Ràdios uh, per aquí, un callà, un callà, malament, malament. Que pels que acabeu de connectar a Ràdio Sant Això, que esteu escoltant Ràdio Sant, el 107.6 de l'FM. Un programa presentat per Cristina Mudarra, Núria Ontecillas, Pitu Galovart, Olga Gili I Martí Torra -Vedella. I Martí Torra -Vedella. I és que avui em fan parlar, avui em fan parlar, per què em feu parlar tant? És que estàs al locutori Sí I és el primer dia que tinc Martí al locutori, això és com un goig Um, és raro És, és estrany És, és, és estrany tenir-te al costat I avui a tornar a la Cristina una altra vegada Després d'unes setmanes d'absència del programa Bravo, bravo, bravo De fet ha sigut una setmana sense programa Perquè l'altre vam tenir l'escala EFI Sí De fet sí. ha sigut un programa Però sí, he tornat Bona tarda Núria com, Bona tarda. com es presenta aquesta primavera? Molt bé Avui també et tenim xerrant perquè no menges magdalenes que també és un Això punt. també és veritat és que Cristina no ho saps, però la setmana passada es va passar tot el programa, des del principi fins al final, menjant madalena sense parar. O sigui, una darrere l'altra, i clar, no podia xerrar. I tenia el teu micro. Sí, sí, sí, aquí, aquí on tu t'estàs acostant. <ríe> Ara entenc jo aquesta dolçó de gust que trobava aquí en el una mica que... de xocolata, doncs això. O és que les madalenes de la Núria No, no, no No eren de la Núria, no Les madalenes portaven molt anís, Martí O no havies dinat O tenies por de parlar Portaven anís No, portaven anís. No, no, no, eren de xocolata No, el problema és que es clava i portava una bossa de madalenes I ningú en volia Em vau menjar, menjar vosaltres dos Però al final s'havien d'acabar Tot de programa, del principi fins al final Tac, no, no. tac, ta, una darrere ta, ta, ta, ta. Potser el secret de la llargada de Martí Són les madalenes Pot ser. de patentar, Martí, o què? Sí. Cal que anem a parlar amb el senyor... Madalenaire. Madalenaire. I és que ja ho veieu aquí a Ràdio Sallent, on sorgeixen les primeres empreses. Ara crearem una factoria de madalenes. De madalenes per fomentar el creixement a la població sallentina. Pitu, tenim el Face a tope ja? Uh, tenim el Face connectat, uh, i tenim la gema, vaix Vilella que ja ens ha salutat. <totipos> I és que aquest clic-clic que -clic sentiu és el ratolí d'en Pitu mentre està actualitzant les últimes unitats. <ríe> està xerrant amb la Gemma. Cristina, molt malament, eh? El sí, Ara què pensarà la gent que no em veu? El ratolí del Pitu, ja un ratolí la ràdio. Uah. No, perdona, però tu ets el... chat u Chat u Per tant, has de tenir un ratolí. Sí, els xat-Us tenen ratolins. No sé quin punt de la informació ens hem perdut, però normalment és així. Bé, en, rat en ratolí. En Pitu té a la Gemma Connectada ja i espero que molts altres oients, perquè quants seguidors tenim ja? a la xarxa. Uh, amistats del Facebook, 1.637. 1.637. Crec que hauríem d'aconseguir els 2.000. Pels 30 anys, pels 30 anys. Perquè avui també us avançarem una cosa dels 30 anys, més endavant, a les finals del programa que ha, a l'explosió del, del programa entre nosaltres. Us farem un petit abans de què estem preparant pels 30 anys. I què volem? Volem la participació de la gent, volem... Què més volem, Núria? Mmm... <ríe> no M'heu enganxat Molta festa Molta festa Exacte. Molta gresca, que tothom s'hi apunti Que el poble de Sallent visqui la festa amb nosaltres I no sé Us podem assegurar que hi haurà moltes Moltes i moltes sorpreses Que Sallent es mobilitzarà per la ràdio Avisem ja, un avís a la població I la, ràdio, I la ràdio es mobilitza per Sallent Això també Avui parlem de l'autisme ara. Ara, ja volia... ara, ara ara, ja entrem amb el tema de l'entre nosaltres Avui parlem de l'autisme perquè aquest dissabte és el dia internacional de conscienciació de l'autisme uh -huh. i s'ha fet una campanya perquè tothom el dissabte vagi de blau uh -huh. D'això en parlarem després després del tema musical que ens presentarà l'Olga Que ens presentarà l'Olga uh, un tema musical el primer tema musical d'aquesta tarda Doncs la cançó és de vaca i pis, I got a feeling. I és que estem d'aniversari? Estem d'aniversari als 30 anys. Estem d'aniversari. I és que aquest any Ràdio Sallent doncs, començarà a preparar la festa d'aniversari com ja us avançava en Martí, perquè 30 no es fan cada dia. I aquest any toquen els 30 a Ràdio Sallent. Aquest any o l'any que ve? Aquest any. Aquest any. Començarem per les enramades carregats d'energia, preparant activitats fins les enramades de l'any que ve. Per tant, tot un any de festa gresca xilinola, participació i, i molt, molt, molt moviment en aquesta ràdio. I és que així és com la ràdio doncs, arriba a casa de tothom i tothom hi pot participar i tothom es pot acostar a dir-hi la seva i, i a col·laborar-hi, no? Perquè és això, ràdio de tots, oberta a tothom. Doncs bé, estem d'aniversari, així és com l'Òlga ens ho ha deixat preparat i nosaltres comencem, com deien Martí parlant avui de un dia especial, i és que demà és una jornada de conscienciació, és una jornada en el que hem de reflexionar, perquè hi ha moltes famílies, i us diria que en la realitat actual a Catalunya, gairebé són set de cada nens que van presentant cada vegada més doncs, el trastorn d'espectre autista. És a dir, hi ha un petit col·lectiu a la nostra societat i cada vegada és més palès, no és que de cop hagin sortit nens autistes, com Bolets, sinó que ara, arrel dels darrers últims anys, aproximadament a partir dels anys 70, 60-70, i sobretot a Catalunya i Espanya, 80, doncs van arribant més informació per conèixer una mica la realitat d'aquests infants. Nens que fins aleshores doncs, havien estat desconeguts, per tant, nosaltres demà, amb tota Catalunya, tota Espanya, i espero que sigui una jornada internacional, oi Martí? Doncs puguem parlar i treballar una mica per donar veu a aquests infants, les famílies de nens autistes. nens autistes que, Olga, com es defineixen els nens autistes? Que ens ho has dit molt clar fa un moment. Doncs són nens que viuen en el seu món. Nens que viuen en el seu món. Per què, Martí, nens que viuen en el seu món? Perquè viuen... Ara m'has deixat una mica. Tenen tot uns símptomes que que fan que... És que ara m'he quedat en blanc. Espera. Que fan... Uh, que és com, com aïllats de... de la societat. Mhm. Uh -huh. I aquí és on anem a parar a partir d'aquest dia perquè això no sigui així, perquè eh, s'integrin amb, amb el món social i per això demà és el Dia Internacional de l'Autisme. És un, un col·lectiu d'infants que, com molt bé deia l'infant Martí en Martí, es caracteritzen per un aïllament social i és que la seva problemàtica tu els veus des de fora i com podem reconèixer un nen autista doncs bé, generalment us podria dir que podem reconèixer un nen autista per la seva actuació per exemple, pot ser un nen que es trobi en un, en un espai molt ampli i ell es trobi situat en un racó immers en el seu propi mel a una primera infància podríem dir que aquest nen és normal perquè està jugant en joc simbòlic, ell mateix juga i dóna sentit al món que l'envolta. Però no, el nen autista és aquell nen doncs, que no pot abstreure eh, la seva concepció del món perquè crea una identificació pròpia amb el món. I llavors això fa que no hi hagi prou habilitat social com per poder comprendre, perquè no és que no puguin entendre. És que un nen autista mai podrà entendre el que la resta sentim o, o les nostres emocions comporten. Per això la duresa d'aquest doncs, trastorn Sick Doncs, després d'aquesta parada, us deixem un moment amb un tema d'Dani Martín, que la primera vegada que el vaig sentir, vaig amb això bastant identificada, Los valientes de la pandilla. Jo era alguien con miedo. El que menos podía, el que todo temía, siempre fui el más pequeño. Puede que como tú Me sentía el que menos El y frágil, cobarde que no pedía a nadie Cuando echaba nada de dos Que ser sensible Era difícil de aceptar Para que un bicho raro, on floor money money make making look at the way she shake make want touch make you want taste it if you're listening go crazy faces she's so much more than you're used to knows just how to move to seduce you i hem escoltat un tema de Dani Martín <laughs> quin tema hem escoltat Olga, quin tema m'ha escoltat. Hem escoltat <ríe> hem Los Valientes de la Pandilla. Bon tema. Gràcies. Bon tema. <ríe> Bé, Valientes, doncs per què? Perquè nosaltres avui volíem fer aquest petit homenatge dedicant doncs, una estoneta a parlar d'aquests infants, perquè és important doncs, que, que els nens amb autisme se'ls doncs, se pugui, se pugui fer sentir perquè tots formem part d'aquesta societat i és important doncs, que cadascú hi tingui el seu espai també no? doncs bé, demà tothom vestit de blau o quelcom de color blau no Martí? cal que sigui un to de blau o en concret o puc anar amb blau metàl·lic? un blau, el que tu vulguis Nosaltres també i tant, bon demà blau? ens vestirem de blau jo a partir d'internet estic buscant que la Federació Catalana d'Autisme instal·larà el proper dissabte parades informatives a diverses poblacions catalanes, tant com Girona, Banyola, Sabadell, Barcelona i Sant Cugat del Vallès. Uh -huh. I fins i tot dissabte, diumenge perdó, eh, Fundació Planeta Imaginari ha preparat un espectacle a Barcelona doncs, per fomentar i acompanyar aquests infants a donar veu a ell i a les seves famílies que són qui més pateixen la seva realitat perquè al cap i a la fi doncs l'infant no és conscient de la realitat de, de les seves famílies. I mentre en Pitu clica... En Martí medita, ah, no, la Núria medita i en Martí um, processa, perquè han pullat tot un dossier de, de, de trastorn autista i ara està recopilant la seva informació. Se oblidat tot, no sé. S'ha quedat inalvis, després de tants exàmens, Martí, que de fet hem d'enviar també un record a la Mireia de l'Ajuntament, que també estava d'exàmens. També estava d'exàmens. També estan d'exàmens. Recte final, recte final. El recte final, ja. esteu acabant trimestre. Trimestre. Que bé, segon trimestre. Bé, el segon trimestre ja l'hem acabat, ara comencem el tercer. Comencem el tercer protestem acabat. Almacavaia ja al maig. Al no. maig, a a on som, on Estem a, a 2 d'abril. <laughs> Buf, març o Cristina, 1 d'abril estem. Ah, 1 d'abril. <laughs> estem bueno. a 1 d'abril. és veritat, 1 d'abril que hem inaugurat el mes. Avui és capicua. 1 d'abril. 2011 u uh, u. Uh. Bona, No I got a Això amics oients més podia venir de la Cristcia. Que no escriviu la data,u Jos? Es... Clar, és que Martí està tot el dia al face i no ho posa, cap jo, jo és que cua. encara poso els exàmens del 2010. Oh, el 2010, però al maig del 2010. Sí, al maig. Al maig del 2010. Um, en Pitu està fent la seva recerca us ajudarem i connectarem amb enllaços perquè des del nostre Facebook doncs, pugueu informar-vos una miqueta més sobre el que és aquesta jornada sobre quina és la realitat d'aquestes famílies i us convidem doncs, a apropar-vos i a participar i si no és demà doncs, deixeu els vostres missatges o feu-los arribar perquè és important doncs, que les famílies sentin el vostre recolze. el recolzar de tots els cellentins, cellentines doncs, que escolten el nostre programa i la gent que viatja navega per la xarxa així que cadascú pot deixar el seu missatge Obrim portes per Facebook per al telèfon 33 837 17 53 ja poden trucar tots els oients uh -huh. o si no també a partir del nostre correu electrònic per si l'esteu escoltant el dimarts perquè també s'emet el programa el dimarts a partir de les 6 ràdio arroba ràdio arroba sellem.cat Molt bé, i també us podeu escriure doncs, si sou de més de paper i, i ploma doncs, escriure'ns una carta i portar-la aquí al centre Puig i <laughs> pels que no sàpiguen quin és el Centre Puig -el és l'antiga biblioteca de sempre. L'antiga biblioteca, perdó. Perdó, perdó, perdó. No, no, perdó, no. És el Centre Puig i l'antiga biblioteca de, del Pare Claret d'Asiliens. Alias. Alias. Alias. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, night. A good, good night. Be last nice tonight hey let me live it up let me it up i got my money okay. Let's spin it up let spin It's it up. go out and smash, smash like oh my god like oh my god jump out that sofa come on let's get it oh yeah. look my girl drink muscle look at her move it this just it. take it oh okay. Let's paint the, the, the, the, the town. paint it down shut it down yeah. shut it down let's burn it i do it again Let's do it, let's do it, let's do it Let's do it, and do it, and do it Let's live it up, and do it, and do it Let's do it, let's do it, let's do it Let's do it, let's do it, let's do it Here we come, here we go We gotta rock, rock, rock, Doncs ara us deixem un tema musical dels Amics de arts, un dels meus grups preferits Jambluc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 Blanc i negre Hi havia un pòster d'en Potser ell podria dir-me Per què em ballava el cap Ai, Jean-Luc Ai, Jean-Luc Vull entendre-ho Però no puc Ai, Jean-Luc Ai, Jean-Luc Ai, Jean-Luc Ai, Jean Vull entendre-ho, però no en puc. Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc. Ell va dir que en casos com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, si no t'està convençut de fer-ho. Jo vaig dir Rija, però si ara hi vaig ella no ho vol. Després que Després tot això acaba siguent un rotllo patatero. Um, va! Vida de fumar. I en un pleno seqüència una frase magistral Una dona és una dona, no et preocupis tant se val. L'any demà vam esmorzar ah, ah. ni tan sols vaig mirar-la i a l'hora de marxar ella em va fer un petó que encara no ho sé interpretar. Ai, Jean-Luc. Ai, Jean-Luc. Vull entendre-ho, però no puc. Ai, Jean-Luc. Ai, jean Vull entendre-ho, però no puc. Ai, jean Sometimes, something beautiful happens in this world You don't know how to express yourself, so You just gotta sing I just have Estem a l'abril, 1 d'abril, no 2 d'abril com ha dit la com ha dit la Cristina. I què ens queda l'abril? Tenim l'abril, tenim Sant Jordi. Aquest any no sé si Ràdio Salient sortirà per Sant Jordi, el que sí que us podem assegurar és que per, estarà per la Semana Cultural, fent un programa en directe des de la plaça Sant Antoni Maria Claret, retransmetent l'arribada de la Semana Cultural. I a partir d'aquí ha començarà el Sant Jordi, les roses, els llibres, l'amor... But man I ain't one com tornarà a gafar vida la llegenda del Drac de Sant Jordi del Drac i el príncep i la princesa. I tornarà a neix la mateixa rosa que neix cada any. Cobrirà aquest Sant Jordi. I venim a parlar de llibres, de llibres que se'ns presenten nous. Alguna proposta, Núria? Doncs, bueno, ara comentàvem que l'Albert Espinosa ha tret un nou llibre i com que aquí al programa parlem molt d'ell perquè ens agrada molt, doncs seria un bon moment per recomanar-lo. Doncs el títol d'aquest llibre és Si tu em dius vina, ho deixo tot, però digue'm vina. Pensava que dius que dius que eh? hi temps. No, però és que, clar, amb la, la cançó és en castellà i si tu me dices ben, lo, lo dejo, dejo todo, todo. però dime ben. Bé, bueno, el teniu en castellà i el teniu en català. Ja és a la venta i ja podeu començar a, a follejar-lo i, i bé, bueno, eh, comentar-vos que, de moment jo l'he començat a llegir i promet molt hey, doncs, doncs ens ho diu la Núria perquè és bo <ríe> um, parlarem més, més endavant d'aquest llibre farem una petita crònica d'aquest llibre aviam què ens ha semblat obrim també portes als lectors i també si voleu participar i recomanar-nos alguna lectura, algun llibre podeu fer-ho via Facebook o via telèfon 93, 8, 3, 7, 17, 53 Núria t'hauré de fer una classe Sí, sí, o sigui, m'he de prendre aquest telèfon No, no, no només ah. d'això, perquè abans <ríe> si heu sentit molta música és perquè la, <ríe> la Núria en sortint fer la... Nosaltres tenim un codi, quan, fem... quan fem amb la mà cap a baix és que baixi la música o fem la mà cap a dalt I ho faig al revés Puja la música i ella ho fa al revés I l'Olga la tinc boja, <laughs> totalment boja Però és nosaltres... que l'Olga no em mirava No, perdona, l'Olga no em mirava Però tampoc ho entenia Jo, no oh, vaig... va. jo em pensava, home, que me assenyalant el llumet Però jo l'he parat Bueno, perdona per existir, Olga, vale? Perdona per existir És que això del llumet és un problema Abans sense llumet també funcionava,. eh? <laughs> Per això aquestes claus de pujar i baixar no ho entenem encara del tot, tots. Home, jo crec que la frase de la Núria és aquesta, eh? Perdona per existir. Perquè una vegada també li va dir el, el nou Martí i vam riure tots, tots, tots, tots, tots amb aquesta frase. Sí que m'agrada molt. És la frase del dia avui. Sí, perdona per existir. I've felt this way before And I swear This is true And I hold it up to you Oh, I like that this is international big mega radio smasher because i'm having a good time with you i'm telling you i, I, I had the time of my life I ara um, volíem fer un moment, una pausa, um, i ens agradaria dedicar un tema, a mi personalment, a dues persones que, que estimo amb devoció, que són un tresor, que són els meus avis. I els envio un petó enorme, una abraçada, i que continuïn molts més anys um, vivint al meu costat. Com t'ho podria dir perquè em fos senzill i et fos veritat que sovint em sé tan a prop teu si canto? Que sovint et sé tan a prop meu si escoltes i penso que no he gosat mai ni dir tu.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 I en la nostra partida sempre m'has donat un bon joc per tot això. I coses que t'amago, em caldria agrair-te tant temps que fa que t'estimo. T'estimo, sí, potser amb timidesa sense saber-ne t'estimo i et sóc xalós i el poc que avalc m'ho nego si em negues la tendresa t'estimo i em sé feliç quan veig la teva força es revolta que això... Que això... Que passaran els anys... I vindrà Déu... Com així ha de ser... I em pregunto si trobaré el gest... Correcte O si sabré acostumar-me a la teva absència Però tot això Serà una altra història Ara vull agrair-te tant temps que faca que T'estimo T'estimo, sí Potser sense saber-ne, t'estimo, i et sóc xelós I el pa que valc m'ho nego, si em negues la tendresa T'estimo, i em sé feliç, quan veig la teva força Oh, ja tornem a ser aquí, tornem a l'abril aquest canvi de temps, aquesta calor que ha fet aquests dos últims dies 25 graus Déu-n'hi-do, déu, déu com comencem perquè estem a 1 d'abril i ja estem a 25 graus nois um, continuem el programa i el Pitu ens deleiterà ara amb uns poemes sobre el mes d'abril que ens deixarà, ens deixarà bueno, frases fetes atenció, frases atenció fetes. Martí, busca una musiqueta allò bé, eh perquè pugui fer la seva explosió artística. El, el, el meu company de feina el dimarts quan m'escolta diu, mira, el doctor ha mort. Recomanem a totes les persones que se sentin a la cadira. Gràcies! Sí, No fos cas que eh, es puguin desmaiar. Sí. Abril plujós i maig ventós fan l'any ric i profitós. Olga, de moment, abril plujós molt poc. Sí, per déu, mèder. Portem déu... una calor impressionant. Portem un dia. Mireu, l'Olga bueno, avui, perdoneu, eh, però és que això s'ha de dir, l'Olga avui ens ve de estiu primavera total, eh? camisa blanca, pantaló blanc, pantaló pirata, estupendo. O sigui, ja ve posada d'estiu, sí o no? Ara, ara és quan sortim de la biblioteca, està núvol, fot un xàfec i l'Olga es mull als peus. Sí, es, es, es posa malalta i aquestes coses. No seria la primera vegada. O sigui que... Abril mullat de pa amb bé carregat. Per l'abril no et treguis ni un fil. Veus alguna el Va, que diuen, que no et pots treure la roba encara. I si ho diuen els avis, això estic a ficar. Ficar, no? perquè no? llavors poses malalt i llavors, ja tu deia jo. Sí, i després en cas fan un mica més passat. Trona a l'abril, bé bon estiu. Bé, bueno, esperarem aviam si aquests dies que queden, eh, perquè tot just estem al dia 1, si aquests dies que queden sí. trona i podem tenir un bon estiu. Aquests 29 dies que queden, Exacte. que siguin tots, tots, tots bons. per eh, ambientants amb el tema dels 30 anys o estem amb un tema de Train Hill Hey Soul Sister i lipstick to Manu, oye mi hermano, disfruta el camino oh, oh, oh. Con la mano levanta, al pasado le digo adiós Y el futuro que vendrá, dicen que pende de un hilo Y el presente aquí contigo Manu, oye mi Manu, oye mi hermano, disfruta el camino oh, oh. el cielo la mano levo el cielo del puntillas va a tocar o subiendo una escalón escribiendo otra canción descalera de sants hi a... ha arribat una persona molt important d'aquí a la ràdio ens ha arribat la Ramoneta un noi en fiel que que ja fa anys que ens segueix i que ens ve a portar una informació diu que no parla però nosaltres altres li obrim el micro Bona tarda, Ramoneta. Molt bona tarda, Martí i companyia. Escolta'm, nou vius bé, això. Perquè molta gent no sap qui és la Ramoneta. Has de dir la Ramoneta de Trompeta. Que no se... Ara, ara... ara, ara, ara se't sentia, no, se't no se't sentia, no se't sentia. Jo soc la Ramoneta de Trompeta, no ho saps? Que tinc un altre connom. És que normalment, com que et senten per telèfon, i tothom sí. diu, mira la Ramoneta, mira Així. la Ramoneta, pues la Ramoneta. Així és què? Que sou important? <laughs> Ama per ràdio se sempre. Escolta'm. Què t'han donat el Mandol? Com el mando? El, el mando d'aquí del locutori? Sí ara ens l'han canviat amb logo. Ah sí. aquest també remen els. També tambéig. Sí sí també. Fa el divendres ja fa i ja fa més d'un any que vinc aquí. Tèrgic, ah, tant fa? Ell I ah. encara fa... quan? Quat mesos. Quatre mesos ja, Quatre ja mesos. portes aquí entre mesets, Sí. Mirla. Nila ella. Tu. <laughs> i semblava fa dos dies que l'ha sortit de l'ou. Vinga, oi, la a ella com s'espavila. <ríe> doncs bé, bueno, la Ramoneta ens ha portat un, un paper que, de la presentació d'un llibre que es farà a la llibreria Àgora, aquí a Sallent, el dia 12 d'abril d'aquest any a les 7 de la tarda i es presentarà el llibre de l'autora Sílvia Alcántara, eh, La casa cantonera. Hem de recordar que això pertany a la setmana cultural i en el programa, en el, en el fullotó que s'ha passat per totes les cases, consta que aquest, aquest acte es farà a les vuit i mitja del vespre i és, una, és un paper que rectifica que en vez de les vuit i mitja de la tarda vespre es farà a les 7 de la tarda, on es farà una signatura de llibres i un refrigeri. Des del Facebook també ens arriba una recomanació d'un altre llibre, la Carme Folch, ens fa arribar un enllaç. El llibre es diu Petjades de l'ànima i podeu consultar, bueno, ens comenta que és una poesia fresca i, i catalana d'aquí a la nostra terra i ens deixa un enllaç eh, que podeu visitar. També tenim un, una participació de la Maria Luisa Crespo que està entrant via Facebook i que, que ens dona records, ànims i des d'aquí li enviem una forta abraçada. I recordem lo que ens ha portat la Ramoneta que es presenta un nou llibre a, a la llibreria Àgora aquí Sallent, a la plaça del Pare Claret el dia 12 d'abril a les 7 de la tarda i el llibre és de l'autora Sílvia Encantara i es titula La casa cantonera. Es farà signatura de llibres i refrigeri. Recordeu que és a les 7 de la tarda, no a les 8 i mitja com, com posen els, en els fullotons informatius. One, for one dream. ¡Ale! ¡Ale! We say moving, all the people moving, moving. One, for just one dream. ¡Ale! Escucha la llamada de Mamá Tierra. Una de la creación, Mueve. su palabra es nuestra palabra, Mueve. su querido no nuestra voz. Mueve. Si en lo pequeño está la puerta, Mueve. si hacia lo simple anda la destreza. Mueve. Volver al or y que no retrocede, Mueve. quizás sea andar hacia el saber. Moving, moving. all the people moving. moving. One move. Just one dream I am I one way or just one dream I I one pero me moviéndose and one one movement and me moviéndose and better be come wide this is the life life best, best, this is the life, life best, best, is the moving, moving, all the people moving moving, one, moving <laughs> Tenim the people move ah. I... una, truc... no. uh, ten una, ten una trucada, ens ha trucat el Joan Tomàs un altre oient d'aquí a la ràdio que Joan Tomàs què sí. hola capsau <laughs> com esteu no tan, no tan bé com tu. Aquí cada cop teniu més, més, més, més, més ràdio... Uh, uh, no, ràdio aficionats, no, que som nosaltres. Que no fas nadie, No, no vull el divendres... Doncs vine cap aquí! No, vinc cap aquí, no. Si, jo que em volia queixar a veure per què la Cristina no se sent. Per què me trobada pel camí que marxava? Home, haver-se sí. despedit, això no està bé d'aquesta manera Bueno, no passa per res Perquè tenia pressa i no, no, bueno, no, no. havia de marxar Masses compromisos, masses compromisos Per l'Ai s'ha enfadat i ha fotut el camp No, home no, que la tractem molt bé No ho sé, no ho sé, perquè ni cuentos avui ni res, això no passa res, que passa? No? Bueno, hi ha vegades que es pot fer... Joan, què t'agraden els contes? Uh, home, Llavors què fas? Els com, expliques a les netes? Com ho fan ells, està bé, perquè et fan reflexionar. Ho expliques a les netes, aleshores? No, jo les netes explico, bueno, eh, tot el que puc, i, i, i crec que en saben més elles ja que jo. <ríe> Clar, perquè sí. eh, pensant... Sol, Joan. són d'una altra època. Sí. Joan, què? Uh, uh, avui hem, ens has escoltat des del principi, sí. que hem parlat sobre l'autisme, sí. I, i la Cristina, que és la que, la que porta la direcció del programa, ens ha comentat que el tema del compte avui era millor no fer-lo, perquè al parlar de l'autisme, els, els nens amb autisme no capten el doble sentit de, dels comptes. Ah, i, llavors... I per això avui ens hem, ens hem, el que paga ha sigut fallo nostre de no, de no explicar per què no fèiem compte avui. Però el motiu de, de no haver-hi compte és aquest, que com que el, el set de el dia de l'autisme i, i avui parlarà sobre el programa, el programa sobre bautisme, per això hem considerat que era millor no, no explicar el cuento Bueno, bueno, bueno, no, bueno. Tot s'ha d'explicar el que passa que no hem fet quan ho teníem que fer Recorda, demà, Joan Tomàs, has d'anar de blau Ja vaig una jaqueta blava i ja, ja en tinc prou Sí, ja n'hi ha prou Amb una cosa blava n'hi ha prou El eh, eh, eh, tindrien de fer també, si en cas, un dia pel Joan Tomàs, que està bé tot I eh, que no, li, no el fareu, doncs així que entens, eh? Encara està refredat no, oh, jo rossadà no n'estic eh, Doncs què tens? Jo, sí. un oig malament l'esquena oh, bueno. Les dents malament T'acompanyo el ah, sentiment Malament, eh, tot, està tot malament, tot Joan, però saps què podem fer? No podem fer? No podem fer el teu dia, però saps què podem fer? Et podem dedicar una cançó, i amb aquesta cançó potser tenimes i aquests mals que tens, doncs, una cançó sembla no, que potser una, no fa no tant mal. Una sardaneta li has de posar. Sí ho, sí, sí ho diu una manresana, perquè jo també sóc manresà, doncs hi ja anem molt més bé, eh? I tant, home. Mm? Jo... A mi m'han dit que t'agraden molt les sardanes. Sí, per això, tu de, de quin carrer ets? de Manresa jo visc a la piscina municipal ah, davant doncs així quasi, quasi més a més era en veïn. veus? no carrer Santa Llúcia doncs sí quasi sí sí, sí sí només vaig estar un any eh jo ai bueno <laughs> <laughs> doncs mira em sembla que el Martí ja està buscant una sardaneta molt bé que més que sàpigues que a mi m'agraden molt les sardanes eh sí. I, i bé ara te la posem i així aviam si sí, si m'animo t'animo si ah. una mica escolta Joan Bona. com porteu la Semana cultural als eh, sardanistes? O oh, també, també Sí, per això, per això Fes propaganda, va Hi ha una audició de Sardanes el dia 16 eh? La primera audició de Sardanes de la temporada A les 7 de la tarda A les 7 de la, la plaça Sant Antoni Maria Claret Sí senyor I qui ve? Vera Lluïs de Taranell Molt bé, Molt Escolta, bé. jo tinc a davant eh? <ríe> Ara volíem fer una mica de recordatori sobre la setmana cultural I ens has vingut de cine Sí, sí, sí doncs, eh, És la primera audició que es fa I, i va bé perquè doncs, Amb aquesta setmana hi és Molt bé doncs, uh, ara si ven la gent a escoltar les I a ballar-les. I a ballar. I guarda'm posat tu cornet, eh? Joan, Bones? Que em guardis posat tu cornet, ens sembla que seré aquí. Ah sí? Aquí. Està mòbede. Vam. D'acord. Molt bé, Joan. Moltes gràcies, gràcies per trocar. Gràcies Us passem pau per... a és que he passat estar el control o l'ocutòria. L'ocutòria o l'ocutòria Al final ja ens no és on sóc. Us deixem un tema, un tema que sabem que li agrada molt al Joan Tomàs. El, un tema que es diu el carrilet. Una sardana, com ens ha demanat ell. Solt el Ventós. Del Mas Ventós. Ho estava a punt de dir-ho ara. Us deixem amb el tema de carrilet. De... Al màs ventós. Seguim profetes i flautistes Com un ramat de cabre Perseguim el paell Perquè no ens falta de res. Però el contacte, ulls, els joves es pengen dels arbres Quan sortim a la nit no entrem mai en un local on podrem... Molt bé, tornem a ser aquí, després d'aquestes bromes que ens fa el Martí, que ens posa micro, ens treu micro, ens posa micro, ens treu micro, que sapigueu que el Martí està menjant, no menja magdalenes com la setmana passada, avui menja malindros, malindros i galatetes, no, galatetes que no li agraden. És es que és Sí, que és el colmo, sí, és el colmo del que pot arribar una persona a menjar. Molt bé, recordem a tots els sellantins i Sallentines que aquest any la ràdio celebra els seus 30 anys. I uh, uh, uh, uh! Molt bé, Olga, gràcies. <ríe> Aquesta animació. I jo més aviat diria Tobi, però bueno. <ríe> Molt bé, recordar als oients que estem preparant un seguit de festes, d'activitats, per passar-ho bé, per participar amb el poble i per fer participar el poble també amb la ràdio. I, i que estem començant a buscar ja persones que han passat per la ràdio durant aquests 30 anys, excol·laboradors que potser ja no viuen aquí que potser sí viuen aquí mm, gent de totes les edats, que en algun moment de la seva vida hagi, hagi passat per la ràdio si sou un de, una d'aquestes persones, us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del telèfon 93 837 1753 o eh, podeu enviar-nos també un mail a ràdio arroba També ho podeu fer via Facebook. Si les, sí, les tecnologies Facebook... estan a la vostra vida també podeu fer-ho via Facebook deixant un missatge i nosaltres ens posarem en contacte amb vosaltres el més ràpid que sigui possible. Sallantins, Sallantines, us proposem que, que si voleu fer les vostres aportacions respecte als 30 anys via Facebook, per telèfon, per, i, per mail o personalment si, si trobeu algun dels nostres col·laboradors pel carrer, podeu fer propostes d'activitats o, o, o iniciatives que us agradaria que, que la ràdio fes en aquest aniversari. Doncs podeu posar-hi el vostre granet de sorra i i fer-nos arribar mm, propostes i idees Que us agradaria que, que féssim Segurament en Alguns per pel carrer ens dirà Mira, que jo sóc un excol·laborador eh? ex ah, Això. I ens pot dir Qualsevol cosa, si vol fer alguna cosa, Això que has dit tu, Núria ja, Alguna idea, perquè l'altre dia vaig anar A comprar pa i em van dir Ah, tu ets Olga Gili, la noia de la ràdio jo, sí, sí, sí I... Hola, hola ja està, eh? Llavors, ja pujar la música. <ríe> <ríe> doncs estem buscant ex-col·laboradors, col·laboradors, col·laboradors eh, actuals, el, els antics... Uh, per preparar els 30 anys uh, 30 anys que se celebraran durant tot un any i que està previst si les coses no canvien que es comenci a celebrar per enramades les dates uh, es concretaran no hi, ha res, no hi ha res segur però que està previst que a partir de les enramades comenci l'aniversari dels 30 anys de Ràdio Sallent i que tinguem actes durant tot un any a veure si és possible uh, necessitem la vostra col·laboració la teva també Ramoneta no faiguis així amb els braços que la teva també la necessitem la teva col·laboració eh? i tant Mira, ara mateix ets una col·laboradora. Ja estàs, ja estàs. Ja estàs fitxada. Sí, ja estic enganxada. Ah, no, això tabú. mateix. Ara feia dies que no venia. Per això recordem que tots els que... O sigui, sabeu algú que viu a un altre poble i que, i que el coneixeu, però que nosaltres veieu, que vosaltres veieu que, que no podem arribar amb ells, tot us demanaríem aquest favor, que si conegueu algú que, que ha passat per la ràdio que nosaltres no tinguem disponibilitat o que no tinguem constància, perquè ha passat molta gent per la ràdio, no, tenim, no disposem d'una llista, com per dir de manera oficial, us la vostra col·laboració perquè volem fer una, una festa per tots, una festa oberta a tothom i una festa al gust de tothom, per això obrim portes i sobretot el que volem fer és reunir tota la gent que ha passat per la ràdio ser junta a tí. Amar. Deja el T'hauré de fer classes, Núria, perquè no hi ha manera. Que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 drop topping plan my favorite C he's up to the prize he's trying to get a little bit tips soon yeah. don't stop making poptail Ready here And now the dudes are lining up Cause they hear we got swagger But we kick them to the curb Unless they look like mc Jagger I'm talking about Everybody getting crunk, crunk Boys try to touch my junk, junk Gonna smack him if he getting too drunk, drunk Now nah, nah, we go until they kick us out, out oh, The police shut down, down Police shut down, down Po, is shut down Don't stop, make it pop DJ blow my sneakers up, Good. Doncs ara us una cançó. Una cançó. Ara, ara sí. És que no tenia la cap. És una cançó molt important per a nosaltres. Ara sí. Em demanàvem cobrir els micros allà. És uh. del grup Anonymous Anonimi. Tu, aquesta setmana, vas estudiar llatí. Vaig estudiar llatí. Com va anar no. l'examen, Martí? Bé, bé, molt bé. Sí? Sí, sí. Sí? Sí, sí. Aprovat? Sí, espero que sí. Vale. casa, caça, es caça, e caça. Tanto, eh? Ja vaig veure el feis. Sí. La professora no està aprovada, però l'examen esperem que sí. I, bueno, quin tema ens presentes, Martí? HACA! Doncs, <laughs> us un tema de, de Rot to Mandalay the anonymous anonymous anonymous save me from drowning in the sea train the sun but it won't shine until it's sun no water running in the stream the server's place we've never seen everything i touch was cold and places I got lost along the way. Bam, bam, bam, bam. Ara, hem escoltat un tema del disc Els millors dels viatges, un tema que no podem dir al grup, però felicitats pel tema. Jo vull preguntar als oients com s'han quedat després d'aquesta cançó. No podem dir res més, podem dir només que la cançó és de Rod toman de Lai. Se m'ha acudit bé. Res més. Seguim amb el programa. Bé, i és hora d'anar tancant la paradeta. Um, farem un breu resum de la, tot, tots aquests continguts que hem, que hem fet avui, que, que déu-n'hi-do hem començat parlant de l'autisme i amb la Cristina que, que ha de marxar però ens ha explicat molt bé que, com viuen els nens autistes i, i com és important que, que es faci un treball a nivell social perquè la gent entengui quina realitat viuen ells i, i com podem fer que, que s'integren dins la nostra societat. Recordeu que demà és el Dia Internacional de l'Autisme, que, que estaria molt bé que tothom es conscienci amb, amb, amb l'autisme i que el Martins ha llançat una proposta que és que demà anem tots vestits de blau, que que ho intentarem i que tant de bo realment el carrer es vegui aquesta iniciativa. Recordem que perquè demà és el dia internacional de la, Consenci... de la conscienciació de l'autisme. Ja ho sabeu, demà tothom de blau per Sallent. fent veure com som Sallent i què volem Sallent. Res més. Hem llançat també una proposta perquè ens fessiu arribar mm, la, lectures, llibres de cara a Sant Jordi perquè ja s'acosta, comencem l'abril i d'aquí tres setmanetes ja el tenim aquí i tots els oients que vulgueu fer les vostres aportacions em, ens podeu deixar via Facebook o el telèfon 837 1753 o el correu sellent arroba ai no, no, no ràdio, a través, a través. ràdio cell, ai, podeu fer les vostres propostes em, sobre llibres i, i si voleu música o el que cregueu m, important de recordar també hem parlat de la setmana cultural que comença aquest diumenge, que és un acte previ amb el concert coral dedicat a Joan Maragall a càrrec de la coral Nova Harmonia i de la coral Estel de la parròquia del Pilar de Barcelona a l'església Sant Antoni Maria Claret es fa aquest diumenge a les 6 de la tarda i recordar dintre els actes de, de la setmana cultural la, la nota que ens ha enviat la Ramoneta que, de cal trompeta de cal trompeta la Ramoneta que ens ha, ens ha recordat que el, el dia 12 d'abril a les 7 de la tarda no a les 8 i mitja com diu el, el programa de la setmana de la, de la setmana cultural perdó, a les 7 de la tarda del dia 12 d'abril es fa la presentació del nou llibre La casa cantonera de Sílvia Alcàntara es fa a la llibreria Àgora de Sallent aquí a la plaça del Sant Antoni Maria Claret on s'hi farà també signatura de llibres i refrigeri I dintre de la setmana cultural, eh, la setmana que ve us farem una mica de, de resum de tots els actes que, es, que se celebraran a partir del dissabte dia 9 fins al diumenge dia 17. I a més a més, de volem, volem donar-vos una sorpresa, perquè el divendres que ve serà un programa, serà entre nosaltres com sempre... Bueno. Com sempre, ja ho sabeu que nosaltres sempre, cada cop, cada divendres és un programa diferent Intentem fer-lo de, de vostre gust, fem el que podem Tindrem una o dues visites especials que normalment no ens visiten Que les tenim a una altra banda però que segueixen, que segueixen pencant per la ràdio sempre Només us podem dir això Segurament tindrem dues sorpreses Una que encara, encara potser, bueno no, segur que la coneixeu i l'altra persona, destaparem la persona que, que està al darrere de tot. És que no us podem dir res més. Us donaríem més informació, però no us podem dir res més. Uh, acabem el programa. Doncs posem punt i final el programa de Buida entre nosaltres. Esperem que us hagi agradat com sempre. I que esperem que cada vegada ens escolti més gent i ens truqui més gent. Ja sabem que les factures a casa són altes, però bé, bueno, encara que li diguin algun Martí nosaltres ens ho, ens ho digui, ja estem, més que de ser, satisfets. Bé, a Sallantins, Sallantines... Um... Recordeu, participeu en la diada de demà del Dia Internacional de l'Autisme, vestint-vos de blau i participeu també en la nostra crida preparar el Sant Jordi i sobretot a preparar els 30 anys de la ràdio. Si coneixeu gent que hagi passat per la ràdio durant aquests 30 anys, excol·laboradors, gent que ha intervingut en la ràdio durant tot aquest temps, és important perquè volem fer una gran festa, una, fres... una festa per tots i amb tots. I per acabar, volem dedicar un tema, un tema amb una persona especial d'aquí al programa, amb nom de tot el programa entre nosaltres, deixem amb un tema d'aiotecnològic. Li dediquem a la Cristina perquè sabem que demà ha estat un acte molt important perquè tingui molta sort i res més, que l'esperem el proper divendres. Aiootecnològic. Eh, vull recordar que, a del que el dimarts a partir de les 6 de la tarda aquest programa es torna a emetre per a Radio Sallent o sigui que si no l'heu pogut escoltar avui el dimarts a les 6 de la tarda podeu tornar-lo a escoltar per al 107.6 FM doncs ja ho sabeu si no podeu escoltar el programa o si no heu pogut escoltar el programa i l'esteu escoltant el dimarts, el podeu escoltar també el pengem a internet eh, pengem l'enllaç al podcast al facebook de la ràdio i a la web de la ràdio radiosallent.cat Ara si us deixem aquest tema dedicat a la Cristina perquè tinguin molta sort de mà. Res més, Ayo Tecnològi de Milo. She work girl, she work the bull, she break it down, she dig it low, she fine as hell, she's about the dough, doing her thing right on the floor. Money, money, she make it making, look at the way she's shaking, make you want to touch, make you want to taste it if you're lost in fur.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 It's a new age, you like my new craze Let's get together, maybe we can start a new phase The smoke's got the club all hazy Spotlights don't do justice, baby Why don't you come over here? You got me saying, eh-oh hey, tired using technology Why do you sit down on top of me? Eh-oh hey, tired using technology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 you like my new craze let's get together maybe we can start a new phase the smoke's got the club all hazy spoil the lives under justice baby why don't you come over here you got the same day tired of using technology when you sit down on top of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 got the club all hazy Spotlights under justice, baby Why don't you get over here? You got me saying, ayo hey, I'm tired of using technology I need you right in front of me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 Ràdio la municipal, la principal. Ràdio Cellent, 107.6 FM.